Empezamos, pois. Veña. Sí. Rama desde Coruña. Eloi desde Madrid. Enoe desde Barcelona. Eh... Bueno, buenas tardes. <ríe> sí. Retuite H de Jack Ma eh, Maid Con moi tasas Que dice We can never let this video of a young Luis Teruk die Tú retuiteáchelo además añadindo un comentario eh, Sabedes estas ocasións Nas que estades flipando con mayúsculas Por algo Pero non sabedes a quen contarllo que o vai a entender Estos tres pícaros son Luis Teruk Adam Baxton e Joel Corners Si, sí, eh, vale eh, vais... Hay que decir que O vídeo Son tres pícaros de unhos 15 anos Digo sí, 15. por ahí, eh, Con pintas de ser bueno, frikis eh, Moi parecidos ao que era eu con 15 anos eh, Tres pícaros na habitación de un deles Facendo o tonto, bailando mm. unha canción De unha maneira moi ridícula Eh, por ah, corta, eh, un segundo, ahora comento vos esto fuera de podcast, pero ac acabo de acordar de que con 15 años grababa programas de radio con un colega Tengo que intentar recuperar eso porque igual por favor. hay algo por favor. Sí, Pero mira, esto esto a ir directo a como que, que corta ni que corta ¿viene? No, corta porque se estaba interrumpiendo la explicación Vale, no entonces era. hasta ahora vale, estábamos pero, intentando explicar Non no, o... no vou conseguir no. recuperarlo porque o ordenador aquel morreu eh, bueno, non creo que teña nada Pero bueno, en fin re... De que íbamos aos programas? Non, non, que fio? De que íbamos aos programas? <risa> De nada Facíamos entrevistas Era o entrevistador e o imitaba a xente pero non sei imitar Entonces, imagínate, que a misma voz eh, eh, eh, eh, que... Básicamente que... Eran, eran xogadores do Breogán, era O hai un programa non, non que está un, un Javier de 15 anos facendo que é sí. David Davis. Exactamente. Ou Ezú, ou algún destes. <ríe> David Davis era demasiado, mesmo. <ríe> Efectivamente. Curioso... E había unha pancarta de Ezú para o John, a ver. É curioso que non, que non te acordaras, hasta ahora xusto neste momento que estaba... Eh, Foi cando a... dixaxe eso de... 15 anos. Estes que nenos de 15 anos que son como a min con 15. E pensei, si sí, son como a min con 15. Ne corredo. E que de... cousas frikis faciado con 15 anos? Ah, se si, si es que chegabas si a, a saber tú. que teñas experiencia radiofónica, puñate pues a editar a ti. <risa> <risa> <risa> Eu vou aquí facéndome o experto porque me descargué e iba a dar días antes que a vosotros e todas as grabacións enteiras. Si, sí, <risa> é un problema <risa> que non teño nada. <risa> si tuver... Dicir, non, non te empezas a caquear es, Esas <risas> grabacións Que apareces Vigo vídeo original Efectivamente bueno, Eu sei que é Luis Luís Terú E efectivamente, unha vez que sabes que é Daste conta de que, sobre todo ao final Veselle claramente, é o único que queda en pé ao final do vídeo E metime nos comentarios eh, A xente, o que decía Era que non era só Luis Luís Terú Sino que estaban Adam Baxton e Joe Cornish Volvín a ver o vídeo original, eh, son as versións de 15 anos de Adam Buxton e Joe Cornish, e non hai ningunha dúbida de que son eles, unha vez que che dites. Entonces son tres persoas que polo que leín despois compartiron un instituto, eh, son os tres escritores, escritores ou Directores de cine, guionistas eh, No caso de Luis Terú É eh, documentalista Joe Cornish é guionista de, de cine fixo o guión da película De Tintín de Spielberg Creo que foi o director incluso Guionista e director de Attack the Block Que foi donde debutou John Boyega ah, Un dos protagonistas sí, sí. de Star Wars bueno, ah. O director da película esa Era Joe Cornish e Adam Baxton, aparte de ser De ter programa na radio Da OBC con Joe Cornish o show de Alamanjou, é humorista, vinon moitos panel shows da televisión inglesa, e eh, eh, sí, efectivamente, é o, o gracioso do asunto, non é particularmente deslumbrante, nin, nin tal, pero, claro, unha vez que o ves, eh, miras esas caras e dices sí. Tenho que dicir eh... que eu só conocía a Luis Cerrú, eh, non conocía a ningun dos outros dos. E eh, Luis Cerrú, a verdad que, Te eu recordo, polo 2007 ou por aí, que pasei unha temporada vendo aqueles documentales que iba a sitios a pasar silencios incómodos Sabedes do que eu falo, non? Bueno, eh, basicamente... No porque... Eu nisiquera conocía a Luís Cerú, ah. que eu, eu estaba a cero totalmente a vida, a vida profesional de Luis Cerú consiste en facerse documentales nos cuales pasa silencios incómodos sí, ¿no? En múltiples e variados sitios Había algún que pasaba con toxicómanos, había outro que pasaba con fundamentalistas blancos, ou non sei sé como chamarlles. Sí, The Most Hated Family in America, ah, ese que más, sí, sí, sí. era sobre a familia que mandaba na Iglesia Baptista de Westboro, esta Iglesia uh -huh. de fundamentalistas cristianos, casi terroristas, antiabortistas. Recordo de ter unha temporada de, de, de ver todos os que puiden, Pero xa o mellor fai máis de 10 anos, que non sei o que fai, nin o en un sitio, non sei, non sei a verdad que non sei que da súa vida. Eh, sigue facendo, non é que os fai regularmente, pero cada 2 anos aproximadamente pues, fai unha temporada destas inglesas que son o mellor 3 capítulos sueltos, ou algo por o estilo. Quen produce isto ou en que plataforma van? Creo que originalmente na BBC e despois ten cabelos en Netflix. A verdad que, eu hasta diría ramas se non o conocías de, de nada, eu casi diría que... A ver, é recomendable, é curioso, a verdad sí, que... Sí, sí, sí, chama a verdad que, que sí que me chama a atención. A verdad que o tipo metíase en sitios difíciles... Básicamente, a, a figura máis similar que se me ocurre para comparar a Luis Terú é John Évole. Ser un entrevistador que é capaz de ter unha certa... Con penetración, unha certa cercanía con todo o mundo que entrevista eh, parece como que se pón a falar con eles digamos, de unha maneira amistosa e acaba conseguindo que a xente baixa guardia e seña sincero e explica as cousas un pouco, incluso físicamente casi esa maneira de como de ir despeinado e eh, sin preocuparse moito é casi en sudadera, parece que dá má sensación de que probablemente conocese a Luis Teru antes de empezar con Salvado. Seguramente. Os Salvados parece como un pouco máis editados, son un pouco máis formato de entrevista, e claro. tamén máis corto, é un pouco distinto, pero como disteis, seguramente hai aí influencias directas. Dos, dos outros dous, a verdade que vixéches, mira, se te digo a verdade, casi xa me olvidei do, do que do que facían, así que creo que non van pasar pola milla vida. Eh, Joe Carnes, eh, probablemente non é que vai a pasar pola túa vida sen, sen deixar ninguá marca, probablemente xa foi guionista de cousas que viches, xa. Eh, Ada Paxton, eu realmente é unha persoa a cual coñozo e eh, que se si sale len YouTube, igual falo clic e miro entrevistaron moitos podcast destes típicos de humoristas entrevistando autos humoristas pero, sí, realmente non sei exactamente cal é a súa labor principal Podemos dicir que eu estaba a un 33% de Jess e agora xa estou a 100% sí. E dentro de 5 minutos volverás a estar a 33% Sí, claro, probablemente eu, Desde logo, Perú xa me quedou pero eu creo que de, de cor nisto me vou acordar A meña, a meña némesis, eh, futura némesis de Twitter, Brady Haran, youtuber e eh, co-creador do podcast Hello Internet, unha persona que eu hasta ahora eh, tiña unha certa simpatía por él. O día da final de Roland Garros, nada máis acabar o partido. Cando todo o mundo estaba celebrando que Nadal fixera outra vez historia, etc., Brady Haran decidiu ser o snob que sempre hai en todas as situacións, eh, que dice, ah, esta cosa que tanto lle gusta a todo mundo, a mí non me gusta, entonces tuiteou que a dominio a avasallador de Nadal durante os últimos doce anos ou que seña, que o único que conseguira é, é que a finalidade a Roland Garros seña completamente imposible de ver, aburrida, predecible, e eh, que le vano sin ver. Eh, entón, eu no momento, en, en chido de orgullo patrio, contestei lle coa toda a miña ferocidade española eh mandándolle un gif de gran levosque, o típico gif da escena esa na cual o nota e dice a John Turturro, well that's like your opinion, man, que aproximadamente todo o obviamente que pode chegar a ser. A ver se si me entendedes, eh, o equivalente en tramalleira está estar cabrado de narices. Eh, emouteume, díxome que me moteaba especificamente porque a um, Porque la película estaba Ainda más sobrevalorada que Roland Garros eh, Esto sí que me indignó eh, eh, Levo levo Completamente Agitando puño o oh, viento Desde entonces Y sí, de seguilo oh, es... oh. Medida Pú, drástica Públicamente lanzando y un guante Ahora mismo Chame <risa> embajador a consultas Y ya no sé qué va a hacer Es Por unha parte, penso que se está el eh, Brady estáse facendo a sí mismo un, eh, un gafe e seguramente a siguiente final de Roland Garros que el non verá, será ganada por un británico en espectacular fashion con unha remontada destas que sempre se perde. Sí, hai que, que aclarar para calquer unha despistado que por algún motivo se si caíndonos a estas alturas <ríe> sí. que hai unha broma interna doutro podcast distinto, que non é este... <ríe> Que, que no podcast de Brady Hagan, que é un aficionado do Liverpool que se perdeu as súas remontadas históricas que lle deron as súas últimas vigas de campeóns, normalmente suele dar por perdidos os partidos importantes dos seus equipos del alma a mitad de partido, se suele pues, ponerse a ver series ou algo polo estilo, eh, para acabar descubrindo, unha vez que xa pasou, que se acaba de perder unha remontada histórica. Como por outra parte, eu con eso sí que empatizo con él, porque eu, que son do Deportivo, o día da, da Liga do Deport, dos goles de Donato e Macay, eh, estaba vendo gladiados. <risas> no cine. Sí. Minha bai tiña o recuerdo do penalti de Jukic. O no penalti de Jukic tía, que sete anos ou seis anos, unha cousa así. E choré como pícaro pequeno que era, evidentemente. Entóns miña máis dixo, bueno, non quero que se repita isto Así que vou invitar o crío a ver a dieta Xa non me acordo como se decidiu aquela liga Bueno, era un partido en Coruña que o Deportivo ganou cómodamente 2 a 0 Non creo que fose un partido épico nin nada polo estilo Pero non xa sabría dicirlo porque non o vi nunca no, no, no. Gracias, gracias. Eu non no, no, no, no lembro tampou máximo décimo meridio É eh, o verdade que non, non lembro o penalti de Jukic. Teríamos a mesma edad, pero sí. eu non o lembro, lembro en absoluto. E despois, o revés, casi teño suerte, inda que eh, eu estuve o día da remontada do Ode por... contra o Milán. Estuve no estadio e debín estar cinco veces en Riazor con Mackenzie, unha delas foi esa. <risas> Hostia. E bueno, ver, non está ao mismo nivel, por supuesto non? Pero eu recordo nunha temporada, cando dábamos partidos de NBA en 4 ou algo así, un día que, polo que fora, me quedei pola noite a ver un partido totalmente insulso de Toronto Raptors contra Washington Wizards, que estaba Calderón por ali naquela época, e hai unha xogada no final bastante bizarra, que é como vai Toronto dos puntos abaixo, e quedan algo así como cinco segundos, tres segundos, ou algo así, ¿no? sacando desde desde propia canasta. O sea, imaginaos, dous abaixo, ten posesión, non ten tempos mortos, o sea que básicamente é eh, sacar eh, estilo quarterback eh, o que toque, ¿no? Uh -huh. entonces fai eso Toronto, eh, un de Washington Wizards eh, chamado Michael raffin que foi un que xogou en España, por certo, colleou o balón, interceptou-no, lanzou-no o teito todo alto que puido, pensando que aí se iba a acabar o... non calculou ben o tiro parabólico, cae en las Morris Peterson, que tira un triple como que desde 9 metros, que aún no estaba de moda, y <ríe> sí, sí, sí. ganó un partido sobre la bocina. <ríe> <ríe> <ríe> esto, ahí no me acordé esta semana, porque retuiteo uno Shaktin azul eh, diciendo «¡Fai como 10 años de la canasta de Michael Ruffin!» eh la <ríe> <e>, verdad <ríe> es que, evidentemente, imagínate, podían <ríe> ser... Por <a, a ríe> <cato. ríe> favor, É, que é un momento bastante histórico eh? Non sei se vos, lo, se vos parece Pero claro, daba por perdido o partido Xa me vou para a cama E pasou eso tres, tres décimas de segundo máis eh, eh, Non eh, no pasaba nada Xa era tardar tres décimas de segundo máis En mandala para arriba Ou a darle un poquinho máis forte Porque realmente tú dices Lanza aí hacia teito Pero o balón non levanta 4 metros Ese é parte do problema do asunto No te haya pasado nada, pero así tal cual está, fixo yo una asistencia perfecta a, sí. a... <ríe> otro como... turista. ¡Hostia, acabo Esa... de ver! <ríe> pero es que además lo de Rami fue por detrás de espalda. Sí, sí, es verdad. <ríe> es verdad, es verdad. Esto va a ir a tirar por la grada. No, no, no. Teño que decir que a mí tampoco me gustó tanto... Eh, o ah, grande Gran ah, ah, sí. sí, non sei se chamarlles sobrevalorada, pero a min tampouco me dixo. A min páreseme que hai unha un género de películas que non tenen tanto mérito, polo gracioso que son cando as ves, por la moito que vas a utilizar como referencia posteriormente en bromas cos amigos. É igual que pasaba con Muchachada de Luis. Eu Muchachada de Luis, nun no momento de verlo tampouco era de carcajada limpia, pero despois de decir celebritys, pues sigo facendo quince anos despois. Sí, a ver, que O Levowski non é unha película que a carcajada limpia en ningún momento, é outro tipo de, sí. de humor, eh, pero... humor non, non particularmente gracioso hai un punto tamén de volvendo, volvendo ao principio, non hai un punto de situación incómoda non? pero é máis ben unha película de situaciones absurdas, é unha película que O que fai é cre unha bola de neve que se vai aumentando cada vez máis a trama, se vai enroscando sobre si sí mesma e que despois se acaba desfacendo en nada, que acaba sendo totalmente anticlimático. Non no creo que non creo que seña un humor como, como decía Eloi de estar basado en situacións embarazosas. Se sí, unha cosa tipo prille Johnson algo polo estilo digamos, é un humor. De mira que pato é a protagonista, e mira que me sale todo, pero nun é, non é un humor do do gran bosque. Sí, eu, eu non bo, acabo de ir mirar a IMDb, noto de saberta, ¿verdad? No. no. Que notas, que notas, notas <ríe> creedes que ten? Sí. O sea, que ten nota fan. media de ten unha nota alta, seguro. seguro Porque a, xe, sí. a xente hai moito fan, é unha é mm. unha película que creou fenómeno de culto. Me parece que como a Javier Si, sí. teño o libro da Iglesia do Gran Levosti eh, Son miembro, podo casar a xente legalmente en ciertos estados de <ríe> Estados Unidos E eu casándome en Santiago, me caso en ti <ríe> Estou estás igual, non? No, no. Cal xache. Podéis ser Elai. Hola, perdonade. No, eh, pulsei o mute dos cascos coa mesa. Ya, a vasida Vivo Barcelona desde fai relativamente pouco, e ainda non estou acostumado ao que é vivir nunha capital. Entón, igual, isto é unha cosa como de, de de persona de provincias que, de repente, se vai a avenida central de unha capital, neste caso, a Diagonal, estaba dando un paseo con, con Adriana, e cruzámonos con un rapaz alto, cara de bon chaval, que se llevo. Eu mirei, desto que vou apiolado completamente polo mundo adiante, entonces cando me quise dar conta, levaba mirando para ele 0,5 segundos, 0,6 segundos ou que xe un pouco máis do, do de debido, ¿no? ¿to? Canto que pretende ignorar a alguén, simplemente cruzarte con el, pois pues claro, eh e eh, díxome hola en inglés, e eu que son educado de pueblo que xe, e además gusta en falar inglés, estou orgulloso do meu inglés, te tal? Díxome, te gusta la música, e home, oh, pois pues, así principio si. Sí. Debelos generales gustaba a música empezándome a explicar que que tiñan unha banda que son estonios eh, estaban tocando en Barcelona eh, necesitaban pues, pagarse un hostel eh, a cerveza eh, estaban vendendo discos entonces sacanme dunha zamaza dos discos seus <risos> e eh, eh, foi do me din conta do que acababa de pasar Porque hasta ese momento estaba dicindo Mira, que señor tá simpático que vai polo mundo aliante tocando E falando con desconocidos e sonreindo E, solle, e facía bromas, e, que se yo bueno, evidentemente xa era demasiado tarde E, e compré enveu o disco E seguimos camiñando E eu xa estou pensando en outra cosa E vou dicindo a Adriana, joder, de verdad Que tontos son Entón, doume conta de que acabo de mirar outra vez durante un con cinco segundos ou un con seis segundos ou que seña durante un pouquinho, del, un pouquinho máis largo do que debía a outro rapaz novo que tamén se me acerca todo sorriendo. Entón, o rapaz diceme «Hola, te gusta la música?» E eu «Ah, espérate, que me acabas de gastar 10 euros de manera moi tonta, pero o único que me va a servir do mundo vai ser para sacarme de esta conversación». E saco o disco e digo «No, xa, eu comprei un amigo teu. Así que mucha Pe suerte. Pensaba que lle ibas a ofrecer revender. Mucha mucha merda, pero xa <ríe> caí en, eh, pensé, eh, a pensar que era otro artista. Distinto. Que era otro distinto, exactamente no, no, que era Litual. No, no, no. Eh, e eh, como coda do asunto, chegué a casa con un disco de rock golo progresivo. Sonaba, ¿eh? Sí, Si, regalo chocando cando queiras, Xabier. a casa Eh, dixen xa bueno, pois pues, poñármonos a escuítalo No, polo menos xa que comprei E eh, dixen, Martiana, non queres escuítar E tovamos mirando E non teño un montón de <ríe> CDs <ríe> Agora mesmo teño un pisapapeles moi hortera Eso iba a xe preguntar eh, Que se era CD, xa era vinilo O que... Eu, ojalá fose vinilo Porque como sou un, un hipster de mierda Xe que podería escuítalo Teño vinilos, pero non, é un CD Un CD de máis horterísima con motivos psicodélicos setenteros, calaveras, as letras góticas, eh sí. tigres, esas cousas que un raio eh, fuegos, moi nórdico, moi non, moi báltico. Moi sí. moi Resurrection Fest. Mm. Eh, foi eh, pues... de de, de pero vaya cando vai a A Coruña, xa sei que vai ter con. Como se, se pues chama o grupo? A ver, dádeme dádeme <risas> segundos que vou proba, Vale, vale. Pues, esto debe de ser cosa de familia, porque a mí me pasó algo parecido. A mí me pasó malgo parecido. <ríe> a mí esto nunca me sí. pasó. En... No me pasó, un... pasó un me pasó en... en Nueva York, cuando fuera... Bueno, vamos para que llegue. No, Debíamos hacer una broma interna para cuando esté editando esto. Es verdad. Pero no tiene... Bueno, no, ser... no os... Oh, se ha vuelto. Pues podía, haber, podía haberlo contado durante el tiempo para que se nos enterara cuando he editado. Vale, <ríe> <ríe> oh, eso era una boa... Queredes que no, no, me saco cascos? Non, non, non. Acabo de contarvos mentira. Non é unha carátula setentera con calaveras, sino que ten, atención, o símbolo da muller, en grande, despois, okay. a, hacia a izquierda da, do dibujo, ten un oso polar botando bao, e hacia a dereita ten unha manada de lobos, un dibujo dun chacán. <risas> As, as pirámides de Guizá, pero a unha delas ten a punta flotando encima con ollo, como a, no, no deñeiro estadounidense, <risas> e despois ten escrito algo en letras hebreas, eh, eh, aunque está en letras hebreas, non sei o que pon, evidentemente, pero o que está en letras latinas, pon Jackal Illuminium. Eh, non sei cal é o nombre do disco e cale o nombre do grupo. ou oh, estou vendo aquí... Estou eh... nos buscando tamén Si, si, si Pero é moito máis colorido do que eu pensaba Si, sí. no, pero o disco eh, Jackal e o grupo Illuminium Ou ao revés O disco Jackal, o grupo Illuminium sí. As cancións son Starway to No Heaven É eh, unha versión de, de Sia, estrenamente Chandelier uh, esa, es, esa pode estar interesante Pode estar interesante, pero non o sei por que non o escrité. <risas> ah, teño outra pregunta, xorrascesas. Vosotros creedes que Nova Zelanda tenen algún tipo de afinidade cos Países Baixos? Decir? Bueno, a ver, pero eh, no, os Países Baixos tuveron moito as colonias por a zona de Indonesia e tal ¿vale? Podría haber aí un tipo de relación home, Nova Igual a que a relación que hai entre Portugal e Japón Pero é es que Nova Zelanda ten o nombre Zelanda, Zelanda. Sí, Eu, eu sabía o origen... Bueno, non o tiña na mente, pero unha vez que empezase a contar, sí que me din cuenta Pode ser, pode ser, a verdad, non sei As colonias non creo que fueran nunca Porque eso foi, no. que, en, que en estivo ali en presente foron os ingleses. ingles Fortaleza en Brasil foi fundada polos holandeses Pero ali de Holanda non queda nada Quedan, bueno, chiringos na playa De turistas, ó uh. de, de turistas, claro, claro Sente que veu nos 90 e nos 2000 Abrir o seu bar e a vivir do caix En fin A pregunta clásica, a versión clásica da pregunta é: Tenen algún tipo de relación particular Os de Jersey, os de Nova Jersey Os de York con Nova York Claro, ¿crees que Toledo eh Michigan, eh, Ohio, perdón? Sí. Eh... Hay una en Michigan hay una Coruña. Mira, ves eso... con duas Xenes. Claro, él es ¿crees que teñen algún tipo de interés en general o siquiera conocimiento de de, de que hay en España? Eh, no, no no teñen, pero o escudo eh do es, concello é que... unha copia do do nos. Que tamén te temos posto un nombre Que é referencia a outro podcast Porque non somos nada senón derivativos É a sección a cual estamos chamando What's making you happy this week Básicamente é unha sección de recomendación Gustame o nombre de What's making you happy this week máis a lo de ser unha unha referencia Ao podcast original que Pop Culture Happy Hour un podcast da, da Gústame a idea De facer recomendacións Pero no, non decir Isto que tedes que ver Ou isto sí. é Cultura indispensable o canon Sino son cousas que, bueno, eu vin ou leín ou escuitei Probablemente escuiteis E que me gustaron E que me fixeron gracia ou que me puxeron contento Eso non é, é eu, realmente, teño que dicir É o sentido comun das recomendacións, non? Que en non de recomendacións tal como acabas de contar sí, Vale pero, bueno, Originalmente o, o programa do que surge pob o programa de crítica cultural da ENPIAD. ten un, un certo pedestal, bueno, ao final evidentemente veces o programa, o, sea, o centro do programa é o que paga por estar aí a ENPIAD. En cambio, Guasmaking you happy this week és es reto totalmente a opinión de cada un dos que participan no programa e ao final do ano, por exemplo, facían estatísticas coas recomendacións e acórdome que non non me acordo quen era pero unha das que participan habitualmente tiña como vinte menciones de, de platos de comer. O sea, me... Arrosquillas... Creo que eso es simplemente... De, o, sí, os dos... é simplemente... Poco... Os dous escoitades Pop Culture Happy Hour sempre? Sí. Sí, sí. sí además é un programa que se me fae moi lixeiro. e Non é só que escuite todos os programas, sino que incluso... Dos que escuito Canto se descargan Dos que ponho por encima na lista de reproducción Porque é unha cousa como 20 minutos De unha conversación lixeira, graciosa Que escuito con muita facilidade Eu Prácticamente todos os que escuito Son así, de 20 minutos de conversación Lixeira, así que Bueno, pero non é un radio Radiolab Ou un Disamerican Lab, que son programas De unha hora, nas cuales sabes sí. que te van a explicar Unha cousa É, é o, programa, es... o programa de 20 minutos Tipo de Ampear uh -huh. Bueno, e, e probar, escoitar algún, eh? que eu a verdade que non teño na miña lista de suscricios. Uh -huh. E bueno, entón, que parece, Rama, ti traes algo esta semana, non? Es como hai 15 días, así, un libro dunha periodista que unha vez que llederon a Río a organización dos Jogos Olímpicos e a Brasil o Mundial, iba a cubrir como se iba a organizar a cidade de Río para poñerse o día a nivel de, de seguridade a nivel de alojamiento de hoteles, e de infraestructuras, etc. Pero periodista que naceu en Río de Janeiro, eh, bueno, de cativa, medrou polo traballo de seu pai, que traballaba na Petrobras, pois estuvo traballando en Irak, en Libia, e despois foi a, bueno, unha vez que a Guerra do Golfo e todo o rollo, emigraron outra vez a, a Estados Unidos, e realmente formouse en Estados Unidos, eh, periodista da Associated Press, eh, bueno, perdeu a relación co seu país. Eh, o libro realmente o que fai é eh, mezclar os reportajes que la facía para o seu traballo con unha especie de memoria de como foi a súa chegada outra vez, e como se foi aclimatando outra vez, eh, pues, todos os detalles mínimos do día a día de encontrar piso, de facer un contrato nunha notaría e aí la esa búsqueda do piso pois cal distintas desigualdades dos barrios, con como foi a evolución urbanística, co tema de lucha medioambiental, porque moitos dos barrios que están facendo é medrar hacia zonas que están vírgenes. Bailando es con xente que vive de recoller a basura no un vertedero ilegal na Baía de, de Guanabara que a raíz de los Juegos Olímpicos lo que van a hacer es eh, llevarse a basura de ahí porque a, a Bahía donde se van a hacer las pruebas de, de regatas eh, va bailando todo Dancing with the Devil in the City of God eh, Efectivamente de Juliana Barbas Eu tamén teña outro libro como comprei faianos do cual me apetecía falar, pero non como recomendación. Eh, bueno, eu caseime neste último mes, fome de viaxe de, de recién casados a, a Patagón e a Terra de fogo e leveime o ao viaxe os diarios de Shackleton da Expedición do Endio. Non porque me apetecese, xa que estaba en Terra de fogo baixar á Antártida, sino porque o libro, o libro que comprei fai posiblemente nove ou dez anos nunha, nunha librería de Coruña que desde aquela xapechou que se chamaba Siete Mares era unha librería literaria especializada en libros de viaxes que había nos mallos que é unha idea super pero evidentemente eh, non teña moita razón de ser nos mallos hai que se, papelerías non hai librerías literarias desde logo non que seña especificamente ademais Sobre literatura de viaxes Eu non sei Eu sempre tuve unha teoría de que a súa idea inicial Era máis romántica ainda Pretendían ter a librería dentro da estación de trenes Que sería iría máis romántica Probablemente tuvase máis sentido comercial Pero posiblemente non puide non puñela Dentro da estación de trenes Entón puxeron na calle do lado Pero na calle do lado xa non tine sentido e, En todo caso esta é unha teoría Que, bueno, non sei, é inventada por mi O caso é que despois Eh... Cambiaronse, cando foronse ao centro A unha zona máis comercial, con máis prestigio Máis razonable, onde se que te esperas Encontrarte unha librería eh, Pero ainda así, non lle foi moi ben Dame pena, era xente que me, que me caía moi ben Pero acabaron pechado E nesta librería compreime Un libro editado Por unha editoría que se chamaba Zagui i Urruti Que cando miré en internet, buscando a ver Se si tiñan máis, máis originales, porque Bueno Pues, uh, os diarios de Shackleton non me interesan. Bueno, non nos consiguen ler, resultan moi farragosos, pero dixen, ostia, se tuvesen o libro este del de peor viaje del mundo, de A flecha de garra en inglés, pues compraríamos, entón intentei buscálos. E o que descubrí foi que era un editorial fundada por dous amigos de Ushuaia, con sede na tienda de un e eh, que se dedicaban a vender cartas náuticas Eh, libros en edición facsímil de libros antigos de exploradores pola Antártida ou de exploradores pola Patagonia Que, bueno, pues, a falar de ideas románticas, pues, que idea máis romántica que esa, non? Falan de cartas náuticas con naufragios e con faros do siglo XIX. Eh, entón, aproveitando que estaba en Ushuaia, levé meu no libro como homenaje e foi unha tienda esa tienda esa que veran na súa web un montón de veces, chamabase The World's End dentro da, da web ten unha sección como de numismática e eh, de antigüedades ten esta imagen mental de que me iba a encontrar en unha especie de eh, gabinete de curiosidades do de con libros antigos eh, monedas antiguas, eh, sellos eh, con globos terráqueos etcétera e eh, eh, cheguei ali e era unha tienda de de recuerdos e de postales e de camisetitas de estuve en Ushuaia e me acordé de ti. Que foi unha pequena decepción, foi anticlimático, se creeres, mm. pero tamén non sei que outra cousa me esperaba. Evidentemente, a idea romántica sona ben a cabeza, pero montaron unha librería de viaxes nos mallos pues, suele salir mal e o que suele salir ben pues, é vender postales e camisetas de pingüinos. Eh, bueno, sea a miña historia. Non sei, sé, eu non era nin eh, da librería esa, pero, pero bueno, eh dixeras ti esas pequenas decisións, pois pues, unha vez sabidas pues, era como prevista, non? Sí, supoño que si. Sí. Pero bueno, olle, duro che, que sei, os cinco ou anos nos cuales bueno, por pues sobreviviron á base dunha idea que, joder, es que, que evidentemente non che dará para facerte multimillonario, pero No es una maravilla, pero tampoco.